Розстелене сіре снігове небо лежало над рівною сніговою землею, німо і низько, якраз у рівень коня з вершником. А такий, як Петро Жбур, такий мусив пригинати у сідлі голову, щоб не черкати об небо шапкою. І як підсунулись до п'ятки і пішли горби, небо прилягло до землі іще нижче, бо попригинало голови усе військо. Назустріч переднім шеренгам гусар і збитого хмаровиння вистромлювались над снігами Задубілі дзьоби ворон Побачивши чорне рухливе груддя озброєних людей на конях Птахи розвертались і летіли на п'ятку Зате вже в п'ятці вони розкаркались так Що їм заходились підвивати й собаки Зачувши поголовне виття собак з навколишніх лісів підпряглися вити і вовки Розрум'янені Янушеві щоки позеленіли Тепер тебе почує не те, що косинський А й уся за тисячу верст запорізька січ Януша пересмикувало Їхали далі І скільки Януш не приглядався П'ятки козаків не було Ніби не було їх зовсім Ніби Януш вигадав їх, і п'ять тисяч польського війська дурно били обзладнілі сніги копита й ноги. Все навкруги стелилося сіробіле – і зверху, і знизу, і по боках. Сніги й небо злилися в одне, і видавалось незрозумілим, по чому військо йде – по небу чи по землі. Вояків охоплювала непевність, а тут, як на зло, разом з морозом і вітром – Підстелилась від лига, і всі гусари, драгуни, ополченці поробилися скляні й стали дзвеніти. У таких шатах поляки не впізнавали один одного. Перепитували, хто є хто, рушницями й шаблями оббивали один на одному і на конях лід, та все цікавились, чи їдуть за ними вози тяжарі з петвом. Поволеньки. З виском ріжучи колесами скляну снігову рінь, вози їхали. Від цього легшало. Швидше побій, а там після бою можна буде погрітися до схочу. А як не вбереже доля, то грітися доведеться біля чортячих зі смолою казанів на тому світі. Стало затягувати льодом і конячі морди. Коні почали задихатися. Вершники злазили з сідел, і руків'ям нагайок проштрикували коням замерзлі ніздрі. «Та де ж та п'ятка? Де вона?» Куций лютневий день зібрався відійти, і Януш подумав. «А може, поки не затемніло, кинути для початку на цей воронячий гам і собаче виття драгунів? П'ятка ж то тут? Тут, буде ж їй бути?» «Та ні», – вирішив він, – «не стану дрібнити війська. Трохи просунуся, а там побачу». І хоч би тобі для жарту з'явився який козацький дозор чи проминула козацька шапка. Ні де нікого. Лише далеченько, ковзаючись у поперек поля, перебіг перед військом здоровенний вовк. Та й той, заклопотаний, видно, своїми весільними справами, не звернув на військо ніякої уваги, навіть не оглянувся. Наливайко п'ятку почув. З низьких воскуватих снігів у його ніздрі дихнув ледь шутний м'який житній димок, і хоча відразу ж і пропав, та пам'ять про себе залишив. Наливайкова сотня шкрябила підковами на правому крилі Янушевого війська. Вона наближалася до Косинського і осьось -ось за Янушевим наказом мала піти на запорожців в атаку. Всі наливайківці були чомусь мокрі, наче їх обливав дощ. Вгідлива з морозом відлига, замість того, щоб скляніти, як на поляках, на них розставала, заливала очі водою, цебеніла з носів і вух, дзюркувала з кінських мортих хвостів. Від наливайкових козаків, як від хворих, пахкало жаром, і наливайко, їдучи на сватові попереду, чув це жаріння спиною. Він увесь горів, ніби в гарячці, а права рука, яку за хвилину-другу доведеться витягати із піхов шаблю, зробилася дерев'яною і не згиналася. Наливайківці мовчки хнюпилися у сідлах, дивилися по боках, ховали один від одного очі, а яків шийка сховав голову, звів плечі, що їхав ніби без голови. Жбур тоскнув, дивлявся в блідо ожеледицю, і коли Наливайко на нього оглядався, ховав нижком погляд огриву коріпочки. Наливайко відчував одне його слово, і сотня відразу ж, не роздумуючи, розвернеться і поскаче назад до острога. Та сотня й Наливайко знали, що він цього слова не скаже, бо князів наказ – був наказом Тому на ливайківців І їхнього сотника Так лихоманило Вони йшли бити своїх Януш вирахував усе І час, і дорогу І, можливо, в полях Завірюху, і швидкість По снігу кавалерії І повільність ополченців І недовгість лютневого дня Усе в нього було Сплановано чітко він мусив напасти на Косинського за дня. Із запорізькими козаками Януш іще ніколи не бився. І йому, окрім усього, було цікаво, що вони за одні, коли їх так хоче до себе на службу Європа. Януш не передбачив одного – ожеледі з морозом. Обгострі, як серпи, крижані скалки, коні обсікали копита і розгарячені падали на коліна. Падали з ними гусари і драгуни, ламали руки і ноги. Зненацька пішов мерехтливий тонкий сніжок. Януш зблід. Сніжок на льотку для кавалерії крах, погибель. Та не лише для неї, а й для піхоти. Для всіх, хто по такій слизоті задумає наступати. Та ще, коли у ворога є гармати, тоді не треба їй прицілюватись». Безпомічні полки лежатимуть розчепірені перед гарматами на льоду, встига лише їх молотити. А гармати у козаків були, і Косинський, Януш це знав, гав ловити не буде».